Hej och välkommen till Tolkning pågår. Det här är ett avsnitt som ska kretsa kring fastslagsöndagens texter. Då temat är Kärlekens väg. Jag som pratar nu heter Lisa Svensson och är präst i domkyrkan. Och tillsammans med mig sitter Kristina Nilsen-Järnek och jag är präst i Lundsal Lundsallhelgården. Mm. Så vi sitter väldigt nära varandra kan man säga. Det är en backe mellan kyrkorna. Mm. Vår är högre. Mm. Idag så ska vi ställa sex frågor till texten som är inspirerat av en amerikansk teolog som heter Anna Carter Florence. Och hon har kommit med sex frågor och de lyder: Vilket ögonblick fångar dig? Och nästa fråga är: Varför fångar detta ögonblick dig? Den tredje frågan är: Ändra subjektet från dig själv till Gud. Alltså, vad vet du om Gud från detta ögonblick som fångar dig? Fjärde är, förflytta dig till din egen kontext. Vad är viktigt för din kontext att höra just nu? Och sen så fråga, vad vill du säga i din predikan om du nu ska skriva en predikan? Och vad vill du att din predikan ska åstadkomma? Det här är ingenting som du som lyssnare behöver komma ihåg men så vet du lite sklettet för vårt samtal. Först så ska jag be dig Kristina att Läsa Då är det evangelietexten som är hämtat ur Markus evangeliets tionde kapitel verserna 32-45 till Jesus och hans lärjungar var nu på väg upp mot Jerusalem och Jesus gick först. De var fyllda av bävan och de andra som följde med var rädda. Då samlade han dem tolv och talade om för dem vad som skulle hända med honom. Vi går nu upp till Jerusalem Människosonen ska utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda och de ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna som ska göra narr av honom och spotta på honom, prygla honom och döda honom och efter tre dagar ska han uppstå. Jakob och Johannes, Sebedaios söner, gick fram till honom och sa, mästare. Vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er, frågade han. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade, ja det kan vi. Jesus sa: Den bägare som jag dricker ska ni få dricka, och det dop som jag döps med ska ni döpas med. Men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämt sig till." När de andra tio hörde detta blev de förarjade på Jakob och Johannes. Jesus kallade till sig dem och sa: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Mm. Fanns det något ögonblick som fångade dig i texten? Det ögonblick som fångade mig tror jag när jag läste texten. Det är precis inledningen: Att Jesus och hans lärjungar är på väg upp mot Jerusalem, den rörelsen. Och sen den här känslan som de har att de är fyllda av bävan och rädsla där de går. Och varför fångar just det här ögonblicket dig då? Alltså, och då ja. frågar jag dig. Det kan vara, vad är det som fascinerar dig, som stör dig, oroar dig, skapar spänning eller förväntan? Den här bilden av att vara på väg till någonting som är okänt och att de uttrycker den här rädslan och, och att det på något sätt är en bild av egentligen hela livet. För varje ögonblick är ju på något sätt på väg. Vi vet inte vart vi är på väg men vi lever kanske många gånger som att vi har allting klart för oss och vi har våra allmännackor, vi planerar våra liv sådär hela tiden. Men egentligen så är hela den här rörelsen att vara på väg till en plats det är någonting som egentligen kan vara fyllt av rädsla för att vi faktiskt inte vet vad nästa ögonblick ska rymma. Och du nämner ordet rädsla och då tänker jag det är väl kanske därför vi håller så hårt i våra kalendrar. Mm, det tror jag också. <laughs> och vi, vi, vi vill planera och vi vill liksom på något sätt föra in våra liv i någon slags säkerhet. Jakob och Johannes de vågar ju inte stanna i den där rädslan egentligen och den rädslan blir väl kanske ännu större då när Jesus har berättat vad som ska hända i Jerusalem för först, först går de dit utan att veta vad som ska hända och sen berättar Jesus för dem hela det scenariet som kommer och det första de gör då är att skynda sig fram och säga men tänk på oss och det är väl att försäkra sig om någonting det är jättemänskligt. Det är någon slags grundförutsättning. Att leva är ju att vara i en osäkerhet som vi sen egentligen inte klarar av att hantera. Att känna bävan inför framtiden. Och det tänker jag i vår tid idag så kan vi kanske känna en bävan inför hela framtiden. Med klimatfrågor och allting som gör att tillvaron ställs på sin spets. Men vi lever ju ändå som om det inte var så. Och samtidigt så vissa saker borde vi tänka annorlunda kring men vi kanske inte klar eller det kanske är väldigt svårt att göra det som, som människa och mänsklighet. Att man, Har man ett, har man en ram så är det lättare att leva kvar i den. Mm. Och då är nästa fråga. Vad är det liksom i ditt liv om jag får fråga som gör att just du fångas av det här ögonblicket i texten? Jag är nog en människa som lever, lever väldigt mycket i det gränslandet. Är väldigt öppen i den, de tankarna kring vad som skapar rädsla och vad, som, vad vi gör av vår rädsla. Om den kväver oss eller om den öppnar oss för något, något nytt kanske. Det kan den ju också göra om man vågar hantera sin rädsla eller gå förbi rädslan. Det låter som att rädsla fascinerar dig. Antingen så kan vi använda oss av den genom att låsa in oss och göra oss ännu mer säkra på vår sak. Eller så kan den öppna oss för någonting om vi vågar ja, kanske konfronteras med vår rädsla och det som gör oss rädda. Det finns mycket spännande som ligger på något sätt på andra sidan rädslandsport. Ja eller hur, för den kan ju visa sig då att det var inte så farligt. Jag tänker bara en sån fånig sak som att man ska cykla hem i mörkret förbi ett ställe som kanske känns lite läskigt. Och sen när man har passerat där så var det ju det var inte så farligt. Men rädslan kan jag ju på vägen bygga upp till att bli jättestor och då kanske istället stannar hemma. Har du tvingats konfrontera din rädsla mycket i ditt liv? Ja, det tycker jag väldigt många gånger. Just den här försäkringen som vi hela tiden vill uppnå om att allting är ordnat och så, den, den har jag svårt för, tror jag. Och det kanske är för att för mina egna erfarenheter av det här gränslandet mellan det säkra och det osäkra, eller vad man ska säga. Nu är vi på fråga tre och jag kommer lägga ut de här på, på hemsidan så man kan läsa frågor Följ om man själv med. vill göra det här. För om man ändrar då subjektet från dig mm -hmm. till Gud, vad vet du om Gud utifrån detta ögonblick som fångar dig? Och här ska vi väl vara så öppna som möjligt att det kan vara någonting gott. Man kan säga alltså ett core testimony, ett kärn vittnesbörd på något sätt, som att Gud är god. Mm. Och det kan också vara ett counter testimony, alltså någonting motsatt Gud är frånvarande till exempel. När man går in i fastan så vet vi ju liksom någonstans framåt vad som ska hända och vad slutet är eller vad en ny början kan finnas. Men så där finns ju både Guds närvaron och den totala frånvaron av Gud. I hela den här berättelsen. Och någonstans är det kanske också med i den här rädslan som lärjungarna får stå för när de går upp mot Jerusalem. Att kommer Gud att vara en närvarande Gud? Eller vad, vad händer? Kommer vi uppleva något annat? Och det vet vi ju att alla de känslorna kommer ju finnas under de här veckorna framåt. Mm. För det är ju så söndagen inleder fastan helt enkelt mm. och sen så går vi in i, i fastan och då är det ganska tunga texter mm. som går över i liksom passionsberättelsen, alltså veckan inför mm. långfredagen mm. och så, där det verkligen det blir, det blir på något sätt bara mörkare och mörkare och mörkare, mm. Mm. tills påskdagen då det ändå är en, en en uppståndelse. om en rätt så förvirrad uppståndelse också. Men framförallt så tänker nej, jag, vad jag att menar du när nej men jag så. tänker liksom att hela påskberättelsen slutar det är inte bara i ett halleluja utan det är också i, oj vad händer nu eller graven var tom vad betyder det. Så Precis. det är också på något sätt en fråga och en rädsla. Men framförallt så, så tänker jag att alla de här ja men alla de känslorna av rädsla och bävan och sen också en förvisning finns ju med i fastans berättelser. Så där är ju både en närvarande och en frånvarande gud egentligen. Om nu gud är frånvarande på långfredan. Men det finns i alla fall en tystnad. Mm. Och i bävan och rädslan så kanske man inte hittar heller den närvarande guden. Även om det finns mycket teologisk eh, tradition som egentligen visar den mest närvarande guden i mörkret. Berätta något om det. Ja, det, ja, men det, ja, det fascinerar mig den mystika vägen mm. där Gud egentligen är i, sina, i sin frånvaro är den mest närvarande guden tystnaden i natten, i mörkret, i det som inte är bestämt av oss för det är ju lätt att komma med den bilden av att Gud är i ljuset och Gud är i kärleken och allt det som vi som också är det trygga egentligen Medan eh, frågan är om kanske inte Gud är som mest närvarande i det som vi inte har bestämt. Till. Men det finns ju många my mystiker som talar om Gud som icke-Gud till exempel. Och där finns ju en frånvaro. För att allt det som vi har gjort bilden av Gud, det kanske inte är Gud utan Gud är kanske bortom det. Hela tiden bortom ja. vad vi kan föreställa ja. oss. Och också den kanske mest närvarande när, när natten är som djupast eller mörkret är som som störst. Och den gudsbilden präglade mig väldigt mycket, så det kanske är därför jag hittade den också. Då låter det som att fastan är en viktig period för dig. Ja, fastan är viktig och långfredagen är bästa på hela året. Va? <laughs> Berätta varför fastan och långfredagen är viktig. Ja, men jag tycker att där finns hela allvaret. Det är så stort i livet och där tycker jag som präst eller som kyrka att vi har ett sånt fantastiskt tillfälle att få stanna i och att vi vågar stanna kvar där och inte skyndar oss till påskdagen. Stannar i det här Det största misslyckandet av alla liksom. Ja men på något sätt För det är också en väldigt djup erfarenhet Som vi gör som människor Och att livet på något sätt Många gånger är förlusten Men att vi och där kanske inte det finns någon omedelbart tröst Och det är ju jobbigt att stanna i det Men att våga stanna i det Men nu står vi fortfarande i den här bävan Inför mm, vad som ska komma Den ovissa vad vet vi om Gud utifrån den här bävan som människorna känner, som de här två människorna känner? Är Gud då den som svarar en i ens bävan? Tänk att Gud kan vara den som svarar, men det kanske också är tyst. Tror du inte det? Att det någon hör ett svar i rädslan eller bävan, men någon hör kanske inte det svaret. Och det är precis som du säger, på ett sätt så, så svarar Gud och på ett sätt, alltså svara på vissa frågor mm. i texten men mm. i den sista frågan, alltså får vi sätta oss till höger och vänster om dig mm. så ba, nej, för nej. Det, det är någonting som är höljt i dunkel Det som vi kanske vill försäkra oss allra mest är högt i dunkel, är det inte så? Mm. Var är jag i rangordningen? Mm. Mm. Där undrar jag, nu kanske jag viker från men jag måste ändå fråga det en fråga som väcktes i texten för de kan ju förhandla med Gud i texten Just det, för Jesus frågar om de kan dricka samma bägare som han dricker ur och döpas med samma dop och då svarar de ju genast ja fast de vet ju inte vad han menar och då säger han att det kan ni få göra men ni kan inte få de här platserna som ni begär när man står med sina frågor så kan man få för sig att Gud ska vara den, den allvis, den där allting är fixt och färdigt mm. men då kanske jag säger att den här texten också talar om en Gud där vi är vi är med som dialogpartner Ja, det, alltså Gud det, frågar ja. oss ja, men vad klarar du av då? Vad vill du ha? just det, men jag tänker kanske just den här att vägen ser så olika ut för oss alla, när jag vet inte vad klarar mm. vi av? Men det kan man inte heller, det, det tycker jag är svårt att applicera på yttre, det yttre livet. För man kan inte säga att den som får en sjukdom klarar den bättre än någon annan eller sådana saker. Det blir bara en väldigt konstig gudsbild. Men så frågan är om vi kan förhandla eller om det är oss själva vi förhandlar med. För jag tänker också ibland så är ju Jesus väldigt mycket den mänskliga Jesus i texter. Som låter sig ändras. Och, ja, och som låter sig jag fick frågan här om dagen, nu var det ju lite nu är vi lite längre fram då, men när, när, varför Jesus blir arg på Judas när han förråder honom men, men det tänker jag kan inte det vara den mänskliga sidan av Jesus allt att någonstans så vill han väl inte och vill du döpas med samma dop eller dricka i samma bägare för någonstans kanske han också tänker nej men jag, jag skiter i detta eller jag drar istället så det, det finns ju en, den sidan glömmer vi ju ibland av Jesus och bara tänker oss honom som gudom Fråga fyra är förflytta de här tankarna till, till din kontext och vi då mm. som skriver predikan ibland alltså vad är det våra församlingar behöver höra av det här. Ja, utifrån den här texten. Mm, utifrån det här ögonblicket, ögonblicket som fångade bävan. dig och därmed ja. också fångade mig. Ja, med bävan och rädslan. Ja, men det kanske är just för att det som vi har varit inne på också, att det som Jesus säger till oss och som han försätter lärjungarna i, är ju en, egentligen en väldigt djupt mänsklig erfarenhet eller känsla. Ser vi liksom vårt liv som den här vandringen, så kanske vi kan känna igen oss i en det behöver inte bara vara en rädsla. Man kan inte hela tiden gå runt och vara rädd för framtiden. Men det som är en undran eller det som är ovist, Och det kanske är någonting som vi alla behöver sätta ord på. Och som vi också som kyrka behöver prata om. Ja, och som vi kanske kan lära oss att vi, det är gott för oss att sätta ord på. Och vi får mm. det och vi blir mötta i det. Mm. Vi kanske inte kommer... Eh, det, sådär som man kan... Jag, kan säga till mina barn ibland så här, Ja men du får känna vad du vill Ja just det Sen ja. kan man inte alltid agera, agera på det och du, och du kommer inte få allt du vill Men känslorna är tillåtna mm. Att Jesus med den här liksom ganska öppna dialogen Faktiskt mm. säger så här Ja men bävan är helt naturligt att ha mm. eh, Nästan så Vad bra att ni frågar Då ska jag berätta Ja ungefär Vad bra att ni visar den här grundkänslan, för det är väl en grundkänsla att känna rädsla. Och sen får de faktiskt harbärgera ovissheten mm. själva. Att, att det inte är så att de står de står inte med någon skam ju varför frågar ni, utan Nej. det är en dialog mm. men ändå så lämnas de med vissa frågor helt öppna. Och som alltid att frågorna får ett svar först efteråt när de ser vad som är hela skeendet, men det kan de ju bara se efteråt kanske. Det är just det vi kan blicka ut tillbaka och tänka att livet blev så. Men nu när vi står inför någonting så kan vi ju aldrig veta vart det kommer leda. Men det är också spännande. Den nästa sista frågan är vad skulle du vilja säga i din predikan? Och här skulle det vara ganska spännande om du och jag har olika saker vi skulle vilja säga. Ja, men vad skulle du vilja säga? Nej, men jag, skulle nog vilja, jag skulle nog vilja fastna i just den där tanken. Inte alls hur jag skulle formulera det. Men hur viktigt det är att ställa frågan och att vara medveten om att jag nog inte kommer få ett svar. Men att ibland ändå komma ihåg, alltså titta när man väl har svaret, det är det som är ganska spännande med att leva, för man ja. får ju svaren mens Efterhand, man vandrar. Ja. Ja. Och då titta tillbaka, vad var frågan? Mm. Och hur blev svaret? Att det skulle vara ganska spännande att mm. predika Nu fick jag helt plötsligt tanken på de här stenarna som man lekte när man var barn. Så här, hur många barn får jag när jag blir stor? <laughs> 40? <Ja. laughs> det är väldigt sp ja, både spännande och, och utforskande tanke det där att, att våga tänka med ja. frågan och vad frågan leder till sen <laughs> eller när man har levt frågan på något sätt eller levt sig till ett svar kanske jag, jag skulle nog stanna i men det kanske ja, men på ett sätt kanske det skulle närma sig ditt också för jag tänker på vandringen vad den gör med, eller vägen vad den gör med frågan eller med känslan av rädsla och bävan och, och att det är något väldigt mänskligt och naturligt att börja där om jag skulle ta vidare så skulle mm. jag vilja tala om det här kanske då att det är i mitt liv är det en väldigt tydlig erfarenhet att att lyssna på rädslan mm. är oftast vägen som leder till död mm. och att trots rädslan mm. är vägen som leder till, till livet. livet ja. och det ja. tänker jag är inte det hela liksom Jesusmönstret och det som vi har framför oss nu med mm. fastan att det är en rädsla i botten men den leder till livet och någonting måste på något sätt försvinna för att någonting annat ska få plats. eller så. Och det har vi ju alla på olika sätt, tuffa erfarenheter. Då vet man ju att det kan komma någonting av det som till var till synes helt dött. Och sen behöver det inte vara den fysiska döden, men att det, att det kan växa saker ur, ur det som är mörkt. Eller. Och det kanske är det som är den där, apropå det vi pratade om förut, med den närvarande guden i mörkret, att det liksom är själva hussen upp till kliv och vad, vad skulle då våra predikningar vilja åstadkomma? Mm. Liksom med vilken känsla ska människan gå ut ur kyrkan? Mm. Det kan vi ju aldrig kontrollera. Nej. Men om vi får önska. <laughs> om vi önskar, vilken känsla. Aha, jag tänker att man ska känna att någonstans grundtanken att detta handlar om mitt liv också. Budskapet är in i, in i mig. Det är inte någonting som hände för 2000 år sedan i Jerusalem utan det är någonting som vi alla har burit vidare genom generationer samma grundtanke, samma grundkänsla Ja då kan jag välja att spela på det, eller liksom fortsätta på det att jag nog skulle vilja just det där att om, om det här inleder fastan att det här kan få vara en, en tid att gå ner i, i djupet och kanske få syn på sina rädslor mm. och kanske eventuellt börja tänka på vilka rädslor ska dominera mig och vilka ska jag dominera så. just det. Det är väl en bra tid för det att låta fastan vara en tid av ja, eftertanke också. Och kamp, och kamp för det är det ju också. Kärlekens mm. väg är ju inte med Halloween, nej inte Halloween, vad heter det? Alla, <laughs> Alla hjärtans dag hjärtan direkt utan det är en annan form av kärlek i det läget. Eller mm. annan form, men att den är inte så den är inte så hjärtformad kanske. Den har nog en annan botten. Tack Kristina. Tack Lisa.